Але я примусив себе піднятися і вийти в коридор. За вікнами стояв густий туман, крізь який ледь пробилося сонячне світло. Перейшов там, починив двері і опинився в сусідньому вагоні. Різко вдарило світло. Я прикрив очі рукою. Був це вагон-ресторан з барною сікою віддалі. З кількома високими сільцями при барі її столами порожніми, мов зимові поля. Втім, за одним зі столів сиділи двоє, повільній сонні. Один у чорному костюмі, стрижений із бородою, інший в армійському червоному светрі, також стрижений. На столі перед ними стояли склянки з кавою і лежав Калашников з обрізаним прикладом. На стільці при барі сидів ще один, в довгій чорній курці, теж пив каву, переглядаючи газети. Побачивши мене, всі троє різко напружились, двоє ближчих підвелися, не спускаючи з мене очей, і синхронно потяглися за Калашниковим. Я спробував намацати за споною ручку дверей. «Стояти!» – сказав бородатий. Він і схопив першим Калашникова. «Ти хто такий?» Я навіть не знайшовся з відповіддю. «Як ти сюди зайшов?» – поставив наступне питання бородатий. «Я з сусіднього вагона?» – пояснив я. «Не туди сів». «Який, блядь, не туди сів?» – справедливо не повірив мені бородатий. «Це літерний поїзд, браток! Що ти тут робиш?» Ну, як сказати? Ми там коробки заносили. Я заснув. Ти що, п'яний? Я? Ні. Вони перезирнулися, не знаючи, очевидно, як бути. Коля. Раптом покликав той, що сидів при барі. Бородатий озирнувся Перевір. Не так наказав, як попросив третій. Руки. Коротко сказав мені Коля. Передав автомат напарнику, підійшов і завжди навшукав. По-моєму, зі мною це вже було, подумав мені. Добре, що хоч перевдягнувся. Якби я їм пояснював, для чого мені в Бошевській електроножниці. Порядок. Крикнув Колі і відійшов у бік. Ладно. Сказав чувак при барі. Вийдіть у тамбур. охорона хуєва. А ти, сказав до мене, йди сюди. Вже більш упевнено підійшов до бару. Чувак кивнув невільний стілець. Я сів, чекаючи, що ж він скаже. Він був десь одного зі мною віку. Мав сіре обличчя і злий калючий погляд. Проте злість була якась неперсоніфікована, так ніби мав на собі контактні лінзи зі злісним виразом очей. Був ретельно голений, так ретельно, що в деяких місцях шкіра на шиї мала червоні подряпини, Волосся на голові мав небагато, було воно дбайливо зализане. Та й увесь він був дбайливо зализаний, якось виклично причесний і помитий. Я відразу звернув увагу на його куртку, довгу, міланівську, таку саму, як носив і одноокий Толік. Тільки на відміну від Толіка, цей носив справжню, фірмову, що відразу впадало в очі. Мені також здалося, що один із рукавів куртки замашений був чи то кров'ю, чи то червоною фарбою. Під курткою на ньому був темний дорогий костюм, приглушених кольорів кроватка і білосніжна сорочка. На столі лежала російська економічна преса. Врешті він щось там собі дочитав і різким рухом переламавши аркуш навпіл, кинув газету на стіл, до решти видань придавивши її маленькою долоною із підстриженими, як у хірурга, нігтями. А ще я звернув увагу на чистий комір його сорочки. «Тебе як звати?» – запитав він. Злісно, проте без інтересу дивлячись мені в очі. «Герман?» «Герман, паспорт є?» Я поліз по кишеням, знову подумки дякуючи травмованому. «Пиральов», – сказав він, подумавши. «Знайоме прізвище. Ти як сюди потрапив?» Ой, та хороняється». «Не знаю», – відповів я. «Я на свій запізнився. Заскучив у цей. Темно було». «Ну-ну», – не повірив він мені. «Ти точно не по бізнесу». «Як це?» «Ну, може, тобі від мене щось треба». «Нічого не треба?» «Да? Від мене всім щось треба». «Ні», – запевнив я, як міг. «Мені від тебе нічого не треба?» «Да?» – перепитав він. «Да, добре. Добре, що я не спав», – сказав він, знову подумавши. «А то б вони тебе на ходу викинули. Не можуть заснути», – поскаржився він. «Завжди, як приїжджаю сюди, погано сплю. Не люблю ці місця. Ти де живеш, Германе?» «Тут, недалеко. Місцевий? Місцевий. А що не звалиш звідси? Для чого?» «Щоб спалося добре», – пояснив він. «Мені й так добре спиться». «Ось проспав цілу ніч у сусідньому вагоні. Та й бізнес у мене тут. Куди ж я поїду?» «Бізнес?» – насторожився він. «Бізнес – все добре. Тобі від мене точно нічого не треба?» «Точно. Хочеш випити?» – несподівано запропонував він. «Ну, давай!» – погодився я. Він сполов зі сільця і пішов за шинку. вас. Бар виглядав бідно. Схоже, користувались ним нечасто. Алкоголь стояв розрідженою шеренгою. Якісь горілки, вино, пляшка пен'яку. Її він і достав. Витяг дві залізничні склянки з підстаканниками. Викинув із них ложечки. Налив. Часу немає. Бар наповнити. Сказав, протягаючи склянку. Кожного разу, коли повертаюся, обіцяю собі, що візьму нормального бармена. Накуплю нормального бухла, щоб усе було. І кожного разу забуваю. Роботи багато, сказав він і випив. Я не знав, що відповісти, тому теж випив. Було в цьому щось дивне. З одного боку він стояв і наливав мені замість бармена, з іншого, зрозуміло було, що це нічого не змінює. Це був його коньяк, і він не так робив мені послугу, як дозволяв цією послугою скористатись. Дивився прискіпливо і розслаблятися не давав. Багато тут народу їде, спитав я його. Чому питаєш? знову насторожився він. Просто так? Просто так. Я тут один їду. Ну і охорона. Бачиш, навіть бармена не взяв. Що, і провідників немає? І провідників. А хто ж квитки перевіряє? Германе, сказав він. Це мій поїзд. І всі квитки тут перевіряю я. Твій? Здивувався я. Ти виходить як Троцький? Своїм поїздом їздиш? Ну, виходить, погодився він. А куди їдеш? Куди? Він замислився. Можливо, вирішуючи говорити чи ні. «Та фактично нікуди. Їжджу, перевіряю об'єкти». «А як цей твій потяг пропускають? В сенсі, як вас оголошують на станціях? У вас номер є?» «Ти знаєш, де ми зараз?» Я подивився за вікно. Туман з прогрівався рожевим світлом. Розгладити щось було неможливо. «Ні», – сказав. «Я тут ніколи не був». «Це точно», – підтвердив він. Тут типикова гілка, її на випадок війни будували для оборонки, щоб заводи вивозити. Вона там далі. Показав він рукою кудись у туман, просто обривається, уявляєш? Так що крім мене тут ніхто не їздить. Нічого собі? Ага, погодився він. Дивні місця. Я не люблю сюди приїжджати. Порожнє тут якось. Їдеш, їдеш, нікого немає. Одна кукурудза. Тобі тут добре? Тут? «Вдома? Добре. Дивний ви народ, місцеві!» – сказав він і знову налив. «Ні домовишся з вами нормально, ні розійдешся. Знаєш, скільки в мене тут проблем було? Постійно хтось то кинути хоче, то ціну збити, то взагалі увіпреться. Хуй переконаєш. Може, ти переконувати не вмієш?» «Може», – погодився він. «Що я тобі, Герма, скажу? Мені здається, ваші проблеми від того...» що ви занадто чіпляєтесь за ці місця. Вбили собі в голови, що головне – це залишитись тут, головне – ні кроку назад, і тримаєтесь за цю свою порожнечу, А тут ніхуя немає. Просто ніхуя. Тут немає за що триматись. Як ви цього не бачите? Їхали б собі, шукали, де краще живеться. Мені б менше проблем було. Ні, закопались у пісок, як лисиці, не виженеш. Кожного разу якісь трабли. Кожного разу. Так, а в чому проблема? Я не розумію. Проблема в тому, що ви недооцінюєте можливості капіталу. Думаєте, якщо ви тут виросли, це автоматично дає вам право лишатись тут і надалі. А хіба не дає? Хуя, Германе, хуя! Він знову розлив. Хочеш жити? Навчись нормально вести справи. Це ж не складно. Просто спробуй зрозуміти, що ти не один маєш право тут знаходитись. Ясно? Ясно. І що потрібно вміти йти на поступки, вміти віддавати, щоб отримувати щось взамін? Ну, ясно. І що не потрібно рогом упиратись, коли тобі пропонують щось на вигідних для тебе умовах? Це ясно? Ну, ось, випав він, заспокоївшись. Тобі ясно. А їм? показав він знову рукою в туман. «Ніхуя не ясно! Кожного разу, трабли, Кожного разу!» – повторився він. «Ну, не знаю», – сказав я на це. «Може, проблема не в тому, що справи вести не вміють, а в тому, що ти вибору не лишаєш?» Він подивився на мене якось по особливому злостиво. «Все я лишаю, Германе», – сказав. «Все я лишаю». «Ти думаєш, мені подобається трупи за собою розкидати?» Просто ви всі єбануті якісь. Таке враження, що для вас усе зупинилося. Сидите в своєму минулому, хапаєтесь за нього. І не витягнеш вас звідти. Коротше, що я тобі лекції читаю? Тут двері відчинилися і зайшов бородатий. Зайшов і мовчки став коло дверей. Що, Коля? Не зовсім дверя заспитав у нього шеф. Ви просили нагадати про сніданок. О, сказав прилизний до мене. Бачиш? Ні повара, ні бармена, ні стюардеси. Ну, ладно, пішли. І Боцманською, нетвердою ходою пішов коридором. Коля пропустив його, пропустив мене і причинив за нами двері. Щось за цей час змінилось. Повітря стало гарячим кольором смерті, яскравих безнадійних відтінків. Ми йшли вагоном, і я чув дивні звуки, що лунали із зачинених наглуха купе. Чув тихі пташині голоси, чув напружене дихання тварин. Так, мовби там за дверима стояли чудовиська, чекаючи, коли їх випустять назовні. Прилизний йшов попереду, важко б'ючи кулаком у двері, за якими враз здергалися чиїсь тіла і чулись важкі зітхання. В кінці вагона на нас чекав охоронець. Побачив, що мене здивувався. Проте промовчив. Наче так і треба. «Ну!» – мовив прилизний до нього. Охоронець хапливо відчинив двері і відступив назад, даючи прилизаному змогу зайти. Прилизний зазирнув. «Все, як ви просили», – сказав охоронець. Ну і що з цим робити?» – роздратовано запитав прилизаний. Охоронець розгубно розвів руками. Я зазирнув до купе. Там, прив'язана мотузкою до столу, стояла чорна вівця, недовірливо дивлячись кудись поза нас. «Блядь!» – сказав прилизаний. «Коля, ви що, не могли нормального м'яса купити?» «Та не могли, шеф!» – почав виправдовуватись Коля. Тут же ні базара, ніде, нічого. Ну, тоді давай, сказав на це прилизений. Сам її притягнув, сам і готуй. Я? жахнувся Коля. Ну, не я ж. холодно відповів Прилизаний, відступив у бік, дістав зубочистку і почав длубитись між дрібних, акуратних зубів, наче даючи Колі зрозуміти Я чекаю, дивись, не облажайся. Коля розгубився. Але видно було, що шефа він боїться. Тож швидко кивнув бордатому напарнику, той приніс великого ножа, яким ріжуть хліб, і вони підступилися до тварини. Вівця була диво покірною. Спочатку вони схопили її з двох боків. Ніж був у Колі. Проте він нервував і не так різав, як штрикав нещасно. Та невдоволено намагалися вирватися. Зрештою, Коля сильно вдарив ножем. Вівця різко шарпанулися, і Коля полетів на підлогу. Тоді за ніж узявся напарник. Він схопив тварину за шию, як американський десантник полоненого таліба, приставив лезо до горла і різко потягнув на себе. Вівця мотнуло головою і охоронець опинився на нижній полці. Ніж полетів під ноги прилизаному. «Дебіли!» – сказав на це прилизаний. «Нічого зробити не можете! Дай сюди!» – звернувся він до Колі, показуючи на кобуру. Колі віддав свого Макарова і ображено вийшов із купе. Прилизний застебнув куртку, зняв пістолет із запобіжника, її бабахнув, не цілячись. Кров із рани вдарила в кола, заливаючи куртку прилизаного. Проте він не зважав і всадив у тварину одну за одною ще три кулі. Запала дзвінка ранкова тиша. Я зазирнув до купе. Прилизний, весь перемачений овечою кров'ю, стояв і розглядав свою жертву. Та, як не дивно, була ще жива. В купе гостро пахло порохом і кишками. «Що?» Германе, Сказав прилизний, не обертаючись. «Слабо добити, щоб не мучилось!» Додав він і простягнув мені Макарова. «Слабо!» – відповів я. «А що так?» – він різко повернувся. «Боїшся крові? А як же ти снідати будеш?» «Чувак!» – сказав я. «Да не буду я з тобою снідати!» «Не будеш? Не буду! Всі ви слабаки!» – сказав на це прилизний. «Всі!» «Всі боїтесь крові, тому ніхуя у вас тут не вийде! Ніхуя! І в тебе, Германе, теж ніхуя не вийде!» «Ну і ладно», – відповів я. «Ладно?» – п'яно перепитав прилизаний. «Ну ладно, так ладно. То що, ти снідати не будеш?» «Не буду». «Ладно», – повторив прилизаний. «Коля, подзвони машиністу, хай зупинить. Пасажир зійде». «Нічого у вас не вийде!» – повторив він до мене. «У тебе кров не під відповів я. «В три, а то неакуратно!» Спочатку я думав, вони почнуть стріляти. Проте вагони відкочувались, а пострілів усе не було. Незабаром потяг зник. І лише запах нагрітого заліза нагадував, що він тут узагалі колись проїжджав.